baixamos un pouquiño a música. Este é do, de Deninjures, de del idó teu. Deninjures, de, de... de sí, sí. si si. El idó, es... el, el do meu lado. Sí, de da Fonseca. Son son componentes de varios Si, sí, de varios de grupos. De, de varias zonas, no. De, de Santiago, de de de... Sí, sí, eh, ca... el, de, de de de son varios. Si, sí, son sete. Bueno, vamos a que o... vamos, o okay, que vamos. Eh, me parece que está a outro lado do fio telefónico sí. Raquel, non? sí.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 Ver, Verda que esa eh, esa raíz de Daud que se chama Torgo, non? Exactamente. É o Torgo, exactamente. Sí. Sí. Que aínda se emprega, verdad? Aínda emprega para por... sí, non están en desuso para nada. É unha fonte de calor.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 con un compromiso pues, firme de justicia e reparación para as víctimas pues parece... na Terra das Frieiras que se a figura de, La... de Anuncia. La... De Anuncia, sí. Anuncia sí, sí. Ahí, siempre foi unha persona... Eh, non sei o eh, que pasa nos povos ainda, que non é, é un tema que son as víctimas do franquismo el o tema como que é algo tabú, pero, bueno, queremos que é importante... Recuperación é histórica. Esa... Exactamente, a memoria histórica eh, ten que estar aí, temos que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 Hai que falar as velas, hai que polo seu valor porque tenen moito, digamos. Ademais, mm. ademais un facer vos eco do traballo e das cousas que se están a facer precisamente na zona, e, e reivindicades, e, reivindicades culturalmente o traballo de, n, n, galego en si sí, por por polo feito de que o día das letras tamén o vades a, a, a celebrar, me parece que tendes previsto un, un, un roteiro especial, non? Si, sí, un roteiro, si. Sí por unha zona, bueno, neste mesmo povo, en colaboración con unha asociación que traballa que traballa moi ben en Pentes, mm. que hai que facer, hai que... As propias asociacións temos que asociarnos, vale, claro, sí, a repetición, sí. non? Sí. Que colaborar unhas con outras, porque é superimportante, Suntarse, non? Xuntarse, claro así, que sí. a, a facer un roteiro por unha zona de, de minería, que era zona de minería antiguamente, mm -hmm. e despois, pues, eh, homenaxear a, a Luisa Villalta, pois, pues, cunha lectura...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 e desde logo unha actividade preciosa non? A, mm. eh, con en dúas partes na jornada do sábado mm -hmm. eh, pola mañada estarán en es Fernández facendo un homenaje mm -hmm. e a tarde terán aquí charlas na agudinha a verdad que se está movendo eh, bastante eh, da moito, moito gusto porque Eh, despois pues quedas reconfortada, digamos, é ¿no? sí. como decir, bueno, algo estamos facendo. Sí. no, no, e aparte, aparte de, de que algo está desfacendo, quer decir que tamén se pon en valor o feito de esa irmandade e ese eh, comunicación eh, cultural galego f, galego portugués ou portugués galego, uh -huh. porque Sernande, como acabas de decir, eh, está en Viñáis, é eh, uh -huh. eh, eh, portuguesa, non? No, eh, exacto, É Galicia, eu que facedes en eh, Agudiña, eh, digamos, galego. Uh -huh. ¿no? eso quiere decir que a, sí. co a comunicación yo digamos a, a colaboración galego-portuguesa vese presente en ese aspecto vexe, vexe, si que se ve presente é certo é, é algo que si sí que cabe resaltar o ¿no? mm. tipo de a información, a xente toda que colabora é, é moi importante ter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 Sí, exactamente. Cuidado. É si bueno, é unha sí, persoa importante, eso a ver que el que decimos que hai que polos en valor porque fixeron muitísimo, non? Por nós e eh, este... eh, menos que non que non van a morrer no olvido e que van a ser e valorados sempre. Sí, e ademais tedes o non sómente esa reivindicación, sino que ademais aportan Eso ben precedido de grandes investigadores ou polo menos de persoas con certo carácter etnográfico e historiadores, non? teño entendido que Xosé Rodríguez Cud non? Que tamén fo, tenho, me parece o meu equivoco, pero me parece que tamén foi o, o é, mm, socio de, de, dos amigos do Couto Misto, non? Y, eh, sí, sí, sí, sí eh, eh, sigue castivo en esa faceta E eh, mm -hmm. eh, Fernando Fernández yáñez que tamén me parece que historiador historiador ¿Verdad? Correcto uh -huh. bueno, que, que... La verdad que eh, con Xosé Xosé para no é no unha figura super importante porque é conocimiento en persona do que é de un montón de, de temas non sí, solo sí. a nivel de memoria histórica sino outros temas eh, de elmográficos tradicionais que nos que nos botan a man que con todas as investigaciones el trabajo, seu traballo, a verdade que sí. sino, a veces sería difícil hacer las cosas si alguien no estuviera aí detrás e... haciendo todo todo implicado, todo suas suas implicado, sí, sí, sí. É é un gran dentación, exacto. un gran ent... entroido tamén, que hasta, hasta sí. en, en alguna ocasión <ríe> <ríe> <ríe> verdad, se pues, o entroido, no? <ríe> no es que lle gustes, pero entroido.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 Yo digo muy activas <risa> eh, eh, estamos recuperando poco a poco con muchísimo esfuerzo porque sí, algo que sí. no tenemos nuestros trabajos tenemos no pero siempre hay que siempre hay un momento se si quiere está poder moverte yo entroído ahí ahí está está sentido bastante involucrada bastante muchísimo Muy involucrada e sí, sí, a sí. sí, o que date date pa, para seguir facendo cousas. Que, por eso quería poñer en valor o feito de que tendes persoas detrás que, que a nivel eh, cultural e científico tamén vos axudan, ¿eh? porque eu además, sí. a Pepe vino vino disfrazado, o sea, con un, con un disfraz especial dunha zona de determinada, non sei sé si se era de Rioso ou de do Campo Becerro, o sa verdade é que el é sí. un gran recuperador de cousas ancestrais, non? Sí, é unha, sí, a verdade que é unha figura importantísima, mm. importantísima. Tamén está de rodeados de persoas que tamén hei dicir que tamén vos apoyan e polo menos participan nesa recuperación que está facendo de asociación Os Torgueiros asociación cultural da Gudiña, que, que por dere me parece que, que no, no, no que vais a celebrar o o día 25 tamén sí. virán acompañando moitísimas persoas. Teño entendido que que hasta o O alcalde de Lluvián, Felipe, tamén sí, irá por aí, non é? Sí, sí. Que, por certo, sí, a que sí. que por certo sí, sí. sabemos, vamos a intentar eh, facerlle unha entrevista en próximas datas, posto que vai a ser elixido, esta é unha uh -huh. noticia que xedou, porque nos, uh -huh. no, nos la fixe chegar precisamente Pepe de Redondela, vai a ser elixido xuíz do corto misto. Sí, sí, Anda, si ou xe xa que tendes que felicitarlo precisamente moi si, claro sabe. que si sí, é para sí. felicitar a verdade sí. <risas> tamén paga a pena eh, eh, eh, eu merece eh, porque traballa hombre. traballa hombre. non somente a nivel galego sino tamén a nivel portugués quer decir que a raya oh, seca sí. de, para el é algo casi inamovible, non? si, sí, si sí. sí. Eso hai que, esa hai que valoralo e hai que, hai que, por lo menos sabes que a xente non é uh -huh. dicofagas por eso, neofas as cousas malas porque tes outros, uh -huh. no, motivos e intereses, pero eh este esta xente como Felipe, Pepe, un montón de máis persoas hai por aquí que se involucran tanto, se vayan tanto, así que así que merecen esos homenaxes, esas consideracións, así que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 Hai unha, a, a ver, comezamos tamén fai 2 anos, todo fai 2 anos, ¿eh? como, Bueno, como, recuperar recuperar todo. que sí. Sí, exacto. Eh, entonces somos eh unha agrupación de pandereiteiras. É iso. É eh, que estamos estamos e eh, temos tamén un facemos con Artur Puga e obradoiro tempo de clases de baile, O Artur é un, sí. un grande profesor, estivo aquí con nosotros e fixo traballar no, no liceo de Barcelona, o sea ah, que, sí. que Cuidado, eh? De boa sí. caña, non? Vai ache daba caña. O grupo é moi bo, si, si, si que estamos super orgullosas tamén de que traballa de muy, traballar con el. Traballa sí, moitísimo, sí, sí, sí. sí. bueno, sí. o caso e temos que... uns un, un grupiños ben feitos a ver se si Por menos a, que va, é moi como moi colanza de, de idades, non? Onde xente maior, de mediana edad, xe máis joven, e eso cremos uh -huh. que, que tamén é bastante importante, non? Porque a xente uh -huh. nova ten que temos que darlle cosas que se involucren e que ten agusto para que continue isto, claro. Uh -huh. Teño entendido <risas> que a as aso asociación de mulleres rurais tamén participarán con vosotros non? Si, sí, a muller rural, si sí, nós estamos, a verdad que realmente involucrámonos con todos os asentos sociais que hai activos eh, con todo que, si nos ofrecen ou si nos ofrecemos, a verdad que hai digamos así coloquialmente falando un moi bo rollito, non? Si, sí, si, sí, si. Sí. No. Bueno o, a, a cuarta fas, frasca do terrón, un de xuño pero sí. que, que tenga algo que ver coa feira de artesanía, con bar e pulpería é dicir que a, a, a cultura acompañada de gastronomía ¿no? claro sempre, eu creo que sempre, anda da mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> sempre da mal. Porque a gastronomía sí. tamén é cultura. Claro, claro, claro. Eu, eu creo que sí, eh, claro, eu creo que claro. sí. sí. Sí, sí, sí. Está moi ligada, exactamente. Sí, Os torgueiros están acompañados de, de, de cultura en xeral, non é somente de mostras Exacto. especiales. Bueno, pois... Pues, Os torgueiros, xa sabes o que xe dixen eu, eu, subindo para aquí, ¿eh? cuando veníamos para aquí, o que lle chamamos, donde son eu? Toto chamámolles Cepos Cepos Ajá. Ajá. Sí. A, a Uz dá moito Claro claro.z nomes sí. te, ten, sí. o, o, o nome da Uz está moi espallado sí. por, por Galicia, porque Galicia ten bastante úz. Pero aí nesa, sí. nesa zona... Concretamente eh, eh, na gudiña os arredores, o padronel, a canda, ah, todo aquilo de Paelí. Uh -huh. eh, eh, eh, ou en tempo aproveitábase facías de carbón. O sea que era muitísimo emprego do, de moi sí, persoas. É Di... eh, eh, oxe é eh, oxe an que non sea má cacol acord que teñen dá gusto mirar a paisaxe. Ah tamén. Oh, uh. Oh, Totalmente me... de acordo. Sí, mm. sí. A verdade é que fan un efecto visual precioso. Wow. Mm. Tan, tan, mm. sí tan, certo. Tanto é así que tendes por aí eh, eh, apicultores que empregan precisamente sí. eh, esa luz para poder ter mel de luz extraordinaria, non? Y tanto. Sí, é sí, tanto exactamente. A sí. verdade es é que é o recurso natural Sí, sí. Eh, que aí está aí e hai que eh, hai que, que aproveitálo. Sim, sempre cing excederse, non? Pero que a verdade é de camel de por aquí non é por facer a pelota, pero a verdade que é un amel sí, super sí. rica, un sabor potente, a ver, é moi ben. Pois, pois para nós é un placer, e un reconto, non algunha cousiña máis de os torgueiros. Tamén facedes clases, eh, acaba de dicir, clases de, de baile e clases de pandeira. Tendes persoas maiores que vos enseñan cousas que vos non tiñades ah, previsto, claro. verdad? As mulleres pandeireiras sí, maiores. No, bueno, neste caso no neste caso non non hai non hai por desgracia, digamos entre comillas, non mulleras maiores que nos podan eh, mostrar o mm -hmm. algun tipo de, de un aprendizaxe coa coa pandeira. Temos eh. unha profe super superboa e eh, a verdade que estamos moi contentas. A, eh, temos unha serie de actividades, Ahora empezamos fuerte non? En o día de San Xoán, pasamos mm -hmm. a celebración de no día das servas, de recoller as servas de San Joan, un pouco sí, unha sí. expectación, bueno, os homenajes que facemos a, a, a, aos represaliados franquistas, mm. eh, eh, cosas a veces que dan dainas e cosas que van surgindo que, que me, sempre estamos activas esperando a, mm. a que salga algo para puerse en valor. Claro que sí. sí, sí. Mm, mm, outra sí non sei se si, si as actividades teñen moito que ver co, tam, non somente coas andainas percorrido de, de, deses rutas que decide senón tamén algúnas delas teñen moito que ver tamén coa propia natureza que hai mm. os castiñeiros e as castañas teñen un, uh, un, un, apro, un aproveitamento especial nesta zona, non? Si, sí. Sí, en a que está como un poquiño de, de capa caída o tema de Castiñero afectado muchísimo por as enfermerades sí. Eh, sí, sí que se pode decir o cambio climático está afectando a este tipo de, uh -huh. de árbol porque a ver, hai que facer un 9, como antes que iba, non era tanto o traballo que había que facer ahora así que, sí que que está sendo un poquiño difícil sacar adiante, pero bueno, poco a poco sabes uh -huh. que, en a que dan fotos aí que hermosos. Claro, eh, fende. bastante. A fe, verdade que son axudas económicas boas. Fant feiticeiros si sí, si sí, extraordinarios. Fe, bueno, onde tendes fe, o, o, o, tendes un local tamén na Inagudiña onde pode a xente pode poden asistir ou poden mm, non sei chamarvos para poder, fe, pedir algún tipo de información ou porque ás veces Bueno, mirando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 e desgraciadamente, desgraciadamente sí. local ainda non distomos dun local. Vámonos servindo dos recursos materiales que, que nos que nos presta o Consello, pero un que é un local propio, non só ainda non temos. Pois pues hai que ir dicir ao Consello que, que habilite un para vosotros. Claro, habrá que si nos comprendemos non, que non é importante ser un local porque nos facilitaría un montón as, as cousas, non? Uh -huh. Pero... De momento, fin, aínda non o temos, pero aquí temos o teléfono ou eu, sabes, o, estou, teño unha tienda, estou bastante exposta e calquera cosa, por pois, sempre, sempre podes pasar por aquí que sempre estamos dispostos, pero sí que teríamos que pensar ter oh, vale. en un localxiño eh chendo de torgeiradas. Ah, claro, que, que por certo hai moitas, ¿verdad? Porque algúns son capaz, eh, eu sei, sabemos dunha dunha pastora de de Quintela precisamente de aí de cerca de sí. de, de, de Viana que, que ademais é poeta que co, que, que, coa, nieves, que sí. nieves que coa raíces facía eh, esculturas, non? Non sí. sei que seguro sí, que tamén que se, seguro que tamén de por aí algun dos persoas maiores seguro tamén fan cousas extraordinarias, non? Si, sí. podería uh -huh. dar mo moitísimo xogo ter un, un local, a verdade. A sí, ver verdad. si serán dos objetivos próximos que teremos que, que cumplir. Bueno, proponer. é eh, eh, dicir que o te, teurrarlle te un pouquiñi sí, oh, señor alcalde. <risas> digo, <risas> <florándole>. <risas> bueno, a verdade, a verdade que mm, nada, pero... non hai problema.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 Non existe, aí están, a verdade que si A verdade que sí É sí. bueno. eh, moi importante estar aí activos É eh, todo o que se poda facer A verdade que moi ben O tempo na radio faixenos cativo eh, Estaríamos falando contigo bastante tempo Pero a verdade que sí. xa sabes que... <risas>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 Pessoas no mm. como a vos son as que nos fan a nosotros bater la radio claro. e, e, e nos ayudan a que o noso contido teña algo de bastante satisfacción por lo menos a información chega eh, eh, sí. estamos contentos de que se escoite Hombre, y tanto que e, nos, e nos estamos bueno, encantadísimas <risas> de, de que estás falando aí con vos, a verdad que digo que é super amable, super ah. ameno este tempo, a verdad sí. bueno. poderemos entrevistarnos máis veces Hombre, cosas que surxan seguramente pues, claro, claro que sí pues, agradecerche moitísimo a información completísima que nos fixeches eh, vouxe dicir vouxe dar un, un, un saúdo importante vouxe decir unha cousa que Tamén digo moitísimas, moi moi, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por tanto, nas Ajá. novas nas eh, ¿Es actuacións e novos proxectos que deñades terídes moitísimo éxito. Aí está, pois pues, a ver, xa tedes <risas> informando, moitísimas grazas, eh. Raquel, unha aperta para ti e para todo o equipo que <risas> Un aperta enorme. Para todo o equipo que ti dirixes. Venga, que Venga, seguro que todos aíra moi ben, veña. Atabolos. Graças. Saúdo, deriva hay cruzando firmamento extranjeros sin divias percorrendo un nivel su apertándome hoy oh, parte dun baile de formigas ah, ah, ah. así que dime dunha vetra sopa así que dime, dime, dime dunha patria longeana. así que dime Está casada al lugar Está casada